Els metges alerten del preocupant augment de les infeccions de transmissió sexual a Espanya. Així passa amb els casos de sífilis, que, segons han alertat, en 10 anys han passat de 700 a 1.734. A més de la falta de protecció en les pràctiques sexuals, l'augment de les anomenades infeccions de transmissió sexual també és degut a l'increment de viatges a l'estranger, que ha motivat la re reaparició de patologies com el linfogranuloma, veneri més comú en països de clima tropical i subtropical que a Espanya havia desaparegut pràctica. Per saber-ne més detalls, saludem a la doctora Barberà de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses. Bon dia. Bon dia. Doncs realment és així? Els metges esteu preocupats per l'augment d'aquestes malalties de transmissió sexual? Sí, sí, evidentment. Els últims anys, això es va constatar primer a Europa, aquest augment a partir dels finals dels anys 90, aquest augment de totes les infeccions de transmissió sexual, però a Espanya també va succeir això i es va constatar a partir de l'any 2000, bàsicament. I llavors és un, és un aspecte molt preocupant de la, de, des del punt de vista de la salut pública, donat que, a més de la importància de, de, de cada malaltia d'aquestes, és important la, la relació que tenen amb la, amb la infecció pel VIH, donat que patir una infecció de transmissió sexual Eh, té un poder propagador d'aquesta altra infecció, no? del, del virus de la SIDA. Uh -huh. En aquests casos, eh, des del punt de vista de la societat, no hi ha una altra alternativa que, que ser més prudents en les relacions sexuals, no? Sí, sí, sí. És l'única mesura que s'ha demostrat eh, realment eficaç, no? Utilitzar el preservatiu davant de, de qualsevol relació, en principi, Um, les autoritats sanitàries consideren, en la matèria, consideren que qualsevol relació no protegida és una relació potencialment de risc des del punt de vista de, de, de les infeccions de transmissió sexual. Uh -huh. I deiem que aquest augment ha estat espectacular, però quins podrien ser els motius pels quals doncs, heu detectat aquest augment? Doncs és això el que s'ha constatat els últims anys, arrel de que la SIDA, s'ha convertit en una malaltia crònica i ja no mortal, doncs s'ha constatat una relaxació en l'ús del preservatiu i en, les, en els hàbits sexuals, no? I així eh, la gent més jove de menys de 20 anys eh, no ha conegut l'epidèmia de la Sida que van patir fa 20 anys aquí a, a Europa, no? Llavors això ha fet que la consciència de risc en les relacions sexuals eh, hagi baixat de manera espectacular, de manera que l'ús del preservatiu ha baixat molt i a més això és particularment important en la gent jove i això té molta transcendència perquè és una, és una població que de fet ja és més vulnerable per la pròpia seva anatomia i fisiologia però a més a més aquesta falta de consciència i per aconseguir de l'ús del preservatiu fa que el risc d'adquirir una infecció d'aquesta sigui molt més gran. Llavors la recomanació que nosaltres fem eh, contínuament és això, no, no baixar la guàrdia, no baixar la guàrdia en l'ús de les mesures de, de prevenció i que en aquest cas eh, la, la, la, la mesura prínceps és l'ús del preservatiu dels metodos barrera doncs eh, no deixar d'utilitzar no baixar no la guàrdia en aquest sentit. I què passa quan viatgem a l'estranger? adem que l'infogranuloma vaneri havia tornat? La gent poc està conscienciada a l'hora de viatjar que a altres països i ha altres sí. malalties? A veure, el tema no és el fet de viatjar, sinó el fet de tenir relacions més de més risc quan la gent viatja. No? El que passa moltes vegades és que quan viatgem o, o estem de vacances o de turisme, eh, doncs, també tenim un estat més eh, relaxat. No? Llavors, baixem la guàrdia i també baixem la guàrdia amb, amb això, amb l'ús del preservatiu. I fonamentalment és això el que, el que dona més risc. O sigui, no és que aquestes malalties estiguin fora, sinó que és que quan nosaltres viatgem, Uh, probablement es uh, baixa més la ugàrdia, no? això és el que s'ha constatat. I de fet, eh, eh, no, no, no és el viatge en si mateix, sinó les conductes que en els viatges solen, solen passar més. No? Parlàvem d'aquestes malalties que han tornat i que doncs, estan creixent en malalts, però concretament també s'ha doncs, parlat que ha passat una cosa similar amb el virus del papiloma humà. Sí. Què ha passat? Bueno, També ha augmentat la freqüència, ha la freqüència de totes les infeccions de transmissió sexual en general. I la infecció pel virus del papiloma humà és la infecció més freqüent, és el motiu més freqüent de consulta a la nostra unitat. ¿no? Gairebé el 30% de les nostres consultes es deuen a infeccions produïdes pel virus del papiloma humà, que com saben no només produeix el càncer del coll de la matriu o altres càncers, sinó... El que és molt més freqüent són les verrugues genitals, no? els condilomes, que diem, que està produïts per variants diferents del eh, virus del papiloma humà. Llavors, és una infecció molt freqüent i que també ha augmentat, ha augmentat la seva incidència els últims anys. I precisament per això també des del Departament de Salut s'estan prenent mesures i, i intentar no només consciències, sinó també una vacunació, no?, en aquest sentit. Sí, sí. sí. Aquest any es vacuna a l'escola a, les, a les nenes de, del, del virus del papiloma humà no? i s'ha provat una vacuna tetravalente que porta les, els quatre subtipus més comuns d'infecció pel virus del papiloma humà, els dos virus més freqüents causants de verrugues i els dos virus més freqüentment causants de càncer del coll de la matriu. Ah, lavvor um, bueno, aquesta vacuna son, s' administrar en tres dosis i té una protecció alta i, i, i bueno, a, encara està per veure si, si en el futur um, es necessitarà una dosis de record això encara està, no és definitiu però bueno, és una vacuna que s'ha demostrat la seva efectivitat cadament um, a moltscs a molts llocs del món i que, i que uh, que des fa any i finals de l'any passat ja s'està utilitzant i està provada en Espanya. Bé, doncs esperem que aquestes mesures, estan siguin les de caràcter preventiu com l'utilització del preservatiu, com aquestes vacunes del papiloma humà, doncs serveixin per rebaixar els nombres de, de malalties de transmissió sexual, perquè, com dèiem, les dades diuen que s'han passat dels 1.734 casos de sífilis concretament en 10 anys, una dada bastant preocupant. Sí. Em volíem parlar... si sí, digues. Sí, sí, és molt preocupant. De fet, aquí a Catalunya ara s'acaben de publicar les dades, de, ja estan analitzades de, fins, fins al 2007, uh -huh. i el que es constata, i cada any es va constatant no, des de, des de l última dècada, que, per exemple, el 2006, l'augment de la sífilis a Catalunya ha sigut, amb respecte a l'any anterior, al 2005, d'un 80%. I, I això passa també amb la, amb la gonorrea i amb la clamèdia, no? I això és molt important, és molt important, perquè són, són xifres molt, molt, molt, molt critanides i molt preocupants. Bé, doncs com dèiem, que esperem que, que tots prenguem consciència i que la responsabilitat i que com a mínim aquesta por, no?, que, que dius que s'ha perdut, doncs que, que es recuperi d'alguna manera una responsabilitat. Doncs, doctora Barberàs de la Ciutat Catalana de Malalties Infeccioses, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Deu bon dia. Deu bon dia.